Коли відпорною обшивкою, панцерними шибами і цілою купою слідчої апаратури. Під капотом стояв форсований двигун, і машина розвивала швидкість за 200 кілометрів. Правда, втікати от когось мені ще не випадало. Ну, може, цей час і не дійшов, подумав я, виїжджаючи з брами. Світло фар вихоплювало спітні, суцільні дощаті огорожі, ромби, чотирикутники цегляних котеджів, збудованих, як і все в цім приміському селищі, без будь-якої фантазії чи просто розуму. Я струснув головою і спробував відігнати ці думки. Кепський гумор був мені зараз ні до чого. Звісно, справа Малевича смердить. Але чи не так само смерділо і все, в чому нам доводилося бабратися упродовж цих двох літ? Робота у Тартарі не, не і вона ще нікому не приносила утіхи. Більше того, вона подібна до віві такої бузувірської, такої грубої і примітивної віві яка давно вже набила скому всім, хто нею займався. А все ж, якби не тартар, -тар, я ні за що не повернув собу союз. Я не міг уявити себе громадянином цієї абсурдної держави, де всім до всіх є діло. Але я все-таки повернувся, і з цим, певно, треба було рахуватися. правда й досі не можу втягнути, чому так зненавиділи мене в селі. Я прожив там всього три місяці, і весь той час тільки пив горілку та блазнював. І все ж наприкінці зими селом поповзли чутки, розказували, що я завів у засідку цілий батальйон. Аж захлиналися, переповідаючи, що десь там зарізав сотню дітей, а тоді приніс їхні голови, і мені дали мусульманського ордена. Найупертніше ж ходив поголос, що в Пакистані мене завербувала американська розвідка, та я там отримав звання і спецзавдання, коли почнеться наступ, будь-що висадити в повітрі місцевий цукрозавод. Звісно, на ті брехні та побрехенькі мені було наплювати, Однак рідня моя стривожилося не на жарт. А де ж пак? Люди завше на боці сильнішого, бодай підсвідомо. Насправді ж, заковика була в тім, що я не хотів визнавати жодної ідеології. Не мав нічого святого, як казали в Я жив, як мені було до вподоби і волів лише одного, щоб мені дали спокій. Ну, та до цих чуток мені було не звикати. Боганослава завжди ходила за мною на зирці. Ще ж, от тої пори, як мене, сина районного партфункціонера, виключили з восьмого класу за хуліганство і я пас худобу в колоспі. А потім, коли скінчив школу заочно, вступив до університету, а через півтора року вилетів із тріском за те, що мав довгого язика і нехідь до різних збіговостей. А з села довелось збиратись під три чорти. А це так... Недвозначно і без зайвих церемоній заявив мені батько. Він якраз почав головувати в колгоспі, і в нього по вистачало власних конфліктів. У місті я, звісно, теж нікому не був потрібен, а на бетоновому заводі платили копійки, і жити з них не можна було ніяк. Люди добрі, це все це було геть не таким, яким я бачив у напівбожевільних снах, і навіть більше. Воно було до того безрадісним, до того убогим і сірим, що просто руки опускалися. І якби не тартар, котрий винюхав мене в тлумиську двомільйонного міста, тож би воно подумав я, повільняючи хід біля пасастого шлагбаума з двома багряними ліхтарями. Мою машину тут знали, і сержант здравезний гомеляка з пласкою, мов, корж, Мармизою махнув києн, пропускаючи мене. Тож би і воно подумав, я знову притискаючи акселератора. Тартар тільки-но розгортав свою діяльність. Була створена служба, котра вербувала людей, переважно афганців, які верталися з війни. Теста я пройшов із найвищим коефіцієнтом. Мені дали кличку «Оскар» і півроку я працював в бригаді Командос. Місяців зодва ми ошивалися в Ризі, охороняючи от Дерекі до кооператив Гангард. Потім мали діло з бандою Зелінського у Львові. А відтак на цілий сезон мене перекинули в Ялту.